І людову ковзанку навколо того монумента Поскузнулася наша незалежність На плювку сатани У Великобританії пройшла конференція Україна на роздоріжжі Я сказав би інакше Україна не без доріжі. Наш нетиповий екс-прем'єр Уже в лікарні Навздогін йому свист і улюлюкання Уходя, уході На його місце шукають компромісну фігуру Без компромісної фігури ми не можемо У нас головний рушій прогресу Компроміс Президент так і сказав – нам потрібна лошадка, яка працювала б. А цей примір – не лошадка, ним не можна поганяти. У нього гарне людське обличчя, він інтелегент, він любить мистецтво, він хотів збудувати справді українську державу. Ми – ховрашки, ми – тушканчики, ми не зуміли його відстояти. Походили з транспорантами, поскандували під Верховною Радою, спорудили символічні барикади з картонної тари, ящиків і коробок, Одна була шафа, та й та упала на патріотку. І розійшлись. Ми – гальванізовані групи. Ми подригуємо литками під могутні ритми Запорізького маршу. Ми зблискуємо пригаслими очима, зачувши мажорні стрілецькі пісні. Але самі не годні повстати. Наші жінки втомилися. Вони отсуваються від нас уночі. Жінкам потрібні лицарі, а не ховрашки. Вернацький сказав, треба мислити глобально, а діяти локально, а ми й не мислимо і не діємо. Ні локально, ані глобально. Ми рефлектуємо. Нас обзивають націоналістами, націонал-патріотами. А де ж та нація? Де патріоти? Цю ж націю вже фактично здали в історичний хоспіс. Хтось її ще провідує, а більшість більшості вже відсахнулись. Вона безнадійно хвора, вона так довго вмирає, декому вже й надокучило. Тільки що не кажуть у голос, умираючи, умирай. Поки у нас лопотіли про виклики часу, час – Такий нас викликав. А ми не готові. Ми ніколи ні до чого не готові. У нас на кожну проблему можна лягти і заснути. Прокинутися через сто років, а вона та сама. Йдемо по колу, як сумирні конячки в топачку історії, б'ючи у тій самій ступі ту ж саму олію. Ми думаємо, що це у нас шляхетна толерантність, а це у нас воляче терпіння. Папа Римський уже в Дамаску вступив на ту землю, де колись почав свій проповідницький шлях апостол Павло, звернувся до народів Близького Сходу, закликав до миру і толерантності, зіснив літургію на стадіоні біля площі абасидів, вклонився християнським святиням, зустрівся з представниками усіх церков і перший із пап помолився в мечеті. А у нас, як у нас? Кликуші хвилюються, пікетують Верховну Раду. Московський патріарх проти приїзду Папи. Він вбачає у цьому якийсь підкоп під православ'є. Закликає провести хресний хід. Хресний хід проти. Зроду такого не чув. Щось у цьому є нелюдське і небоже. У нас тепер багато. І нелюдського, і небожого. Прийшла ще одна експертиза тарашанського тіла. Американська. Прямо протилежна німецький. То який же вірити – це Гонгадзе все-таки, чи не Гонгадзе? Знову якийсь депутат зробив санцесійну заяву. Те, що досліджували американські експерти, і те, що німецькі – це все різні тіла. Параноя У когось? У мене чи в них? Уже вся країна втягнута у це слідство. Вже не тільки слідчі органи, вже громадські організації, політичні партії і окремі громадяни розслідують, хто убив Гонгадзе. Уже американське розшукове агентство хочуть залучити до розкриття цієї справи. Уже радяться з послами іноземних держав. «Та не буде воно розкрите це вбивство», – каже дружина. «Допоки при владі будуть вовки!» – це ще у Біблії сказано. Але люди не здаються, ходять з плакатами, протестують. Часом я не витримую і теж пориваюся туди. Але я не люблю колективних емоцій. Не люблю маси. В якійсь точці кипіння маса завжди може перетворитися на юрбу. І не вірю теперішнім лідерам, ні тим, у яких прапори міняються, ні тим, у яких вони стабільно червоні. Журналістам вірю. Вони тепер, як на передовій, днями поставили стелу на пам'ять про своїх загиблих колег. Вісімнадцять імен, викарбованих у камені. Але стела відразу ж зникла. Диявол проговорився. Через два дні знайшли. Загадкові явища. Прямо як в Енденбургському замку. Тільки привиди в цивільному. Папа Римський уже на Мальті, де колись висадився апостол Павло після корабельної катастрофи. А що я знаю про Мальту? Мені, що Мальта, що Майорка, знаю тільки, що острови. Але погуглив і здивувався. Крихітна держава. А яка велика історія. Хто там тільки не прийшов? Хто не хотів загарбати? І фінікійці, і карфаген, і греки, і римляни, і сарацини. Мальтійський орден, турки, Наполеон. І, звичайно ж, Велика Британія з її військово-морською базою. Бомбами понігатили у Другу світову війну. З кораблів стріляли. Та ж той мальти кам'янистий клаптик, весь порізаний бухтами, населення менше півмільйона. А вистояла. Здобула свою незалежність, що й отримала від Британії хрест Георгія за мужність. Має статус розвинутої держави. А ми все пробром. А от з чим наші нащадки читатимуть нашу нинішню історію? Хіба що під пиво з горішками? Або вже й не читатимуть? Знову серія вихідних. День перемоги. Колись це було свято, за слізами на глазах. Тепер буває і спіною на губах. Бо для у них це війна вітчизняна, а для інших друга світова. А чого, власне, сваритися? У світовому масштабі ясно, що світова. А конкретно для кожного? Чому б і не вітчизняна? Що міді захищав хіба не вітчизну? Ветерани одягли ордени і медалі. Але вони вже не співзвучні в епосі. Війна вже десь там далеко, в минулому, тисячолітті. Нове покоління вибирає «пепсі». Нове покоління багато що вибирає пепсі чи не пепсі, воно вибирає своє життя. Це вже статисти іншої драми, до якої будуть бедужі вже колись інші покоління. Тріпочуть на вітрі знамена, гремлять фронтові пісні, іде пряма трансляція з вулиці. Телерепортер питає дівчину хто побідів во Другій мірової війні? Дівчина морщить лоба, робить милу гримаску. Не знаю. Він ще раз питає він уже майже підказує. «СССР іллі Германія?» Дівчина відповідає. По-моєму, Германія. Чому вона так думає?» «По-перше, тому, що вона взагалі не думає. А по-друге, тому, що знає. Німеччина заможна і цивілізована. Там все є. А хто такий СССР? Як він міг перемогти, якщо він сам розвалився?» Про Бухенвальд і Освенцим вона взагалі не чула. «І що за цей Дніпро, де вона вивертається на пляжі? Полягло 100 тисяч солдатів? І що на передгір'ях Криму і досі знаходять черепи і смертельні медальйони. Ця теперішня тьолка з голим пузом уже не знає. І не хоче знати. «Не нагружай!» – скаже вона. «Моє покоління нагружали!» А це вже ні. Хоча й воно чимось нагружене. Питання в тому, чим краще бути – нагруженим трагедіями чи сміттям. На солдатських меморіалах кам'яні солдати схиляють кам'яні знамена. А реальні ветерани вже на силу долають бордюри на східниках. Важко розпізнати в них колишніх героїв. Старі люди, як сушені гриби, всі однакові. Тим більше, що розратовані, що бідують, що в переважній більшості ностальгують за СРСР. -СР. Але це їхній день. У цей день їм велика шана. 20 гривень до пенсії, 10 хвилин дармових телефонних розмов, а в одній із лазень безкоштовний вхід. Їх вітають, їм дякують. Їх погодують солдатською кашею і видадуть фронтових 100 грам. А ввечері потревожать небосалютом. На базарних розкладках продаються бойові ордени і медалі.